Det finns ett mål, en liten grob där alla är. det finns en malle, men ni får aldrig inna i dag Hej och välkomna till... <laughs> Okej, okay, vad skulle du säga? Sån rivstart uh. Förlåt att jag förstörde den med oskatta, vi skulle känna som katt nu Shukat, välkomna Shukat. till organiserat kaos, kaos.org, gamla, gamla goda podden, som man säger. Gamla goda, det är väl det fjärde avsnittet? Det fjärde avsnittet, avsnitt nummer IV. Ja. Vi skriver våra avsnitt med romerska siffror. Ja, det är väl Hoppas jag gör så många Så att det börjar bli jag. Eller jag ser inte fram emot det För jag kommer behöva skriva de här Så jag kan ju inte romerska siffror heller Är C 50 Hundra. 100? 100 Vad är 50 då? Jag tänker att C borde vara Så här tänker jag att det är C är 100 för att jag tänker att det är C som är centi Och centi är ju 100 del Ja det är sant Och sen M är 1000 Tänker jag för att det är tusendel milli Typ och så eller något. Eller um, ja ja. Eller men, mega, det var eller jag har inte 50 i egen också. Ingen aning. Och det är säkert inte alls sant. Det är, alltså det är inte så att det är därför oh, det är C och M säkert oh, som jag sa nyss oh, men Jag tror kanske. Att, jag tror jag, att du skulle ljuga och anta fel saker. Nej det handlar inte om så. att ljuga, det handlar mer om att jag inte kan. Jag att jag litar Just på dig. Jag ska lita på dig själv, lita på att du kan. <laughs> Okej. Okay. Vi har ju nästan lärt oss i alla fall att räkna ner. För när vi startar på den så ska vi se ett, två klick. Jag tror det gick det på första klick. försöket? Det har alltid gått på första försöket. Sen att det blir lite så här: trams innan ofta. Efter att jag har klickat. Idag ser du ändå igång eh, jättesnabbt tycker jag. Kan jag ska bevisa. Tramsig. Skulle jag, jag... vara tamsig. Jag ska bevisa den här, i det här avsnittet hur snabba vi var Jag ska inte klippa bort något av det som vi gjorde i början Utan det ska vara direkt från att vi spelar in För då är det bara klick och sen så hej Jag det. men de andra gångerna har vi typ klickat Och sen så har vi alltså suttit och pratat i typ två minuter innan vi liksom säger hej Jaha, nu gjorde vi, vi ett välkomnande. Förlåt att jag börjar skatta precis när du sa hej Nej men det är bra, jag gillar det det blir en dynamisk start alltså, det, blir det är inte... så sjukt men det har gått så bra att Samarbeta för oss hittills Och det känns så konstigt, jag trodde verkligen inte yeah. Trodde du inte? Nej, Varför inte? inte? Jag trodde, jag hade ju inte gett ja. mig in på det här Om jag inte var övertygad om att det gick och samarbeta. Men vad skönt, tack Nej, men det känns som att Folk brukar ha så starka åsikter Och så har jag också det ibland men vad, ska man ha, vad är det vi ska ha åsikter om? Vi sitter ju bara och pratar Ja men typ Små saker, som tema. Dagens tema Men jag tänker vi ska, vi ska göra 7000 avsnitt Minst Och... 7000 okay. Ish Hur många dagar Det är 365 dagar på ett år 365. Men vi gör ju inte Det här hade vi i första avsnittet också du kan inte hur dagar funkar För vi gör ju inte ett avsnitt om dagen <skratt> Nej vi är har inte vi tusen, tusen? sitt om dagen heller Vad snackar du om, 365 000 eller vad så Nej du? men jag tänker fel, 7 000 hur, Vad ska vi dela det på då? Så att vi ser hur många vi behöver göra 7, nej, 56 Eller hur många veckor är det på då? 65, <laughs> <skratt> det är Det är 52 veckor på ett år <skratt> Så många är det, just <skratt> Nej men jag har ingen aning om hur kalendern funkar <skratt> Du sa du att inte är 52 veckor på ett år Så, har du så många är det inte Nej, alltså, jag vet ju bara inte hur en kalender funkar Det är därför jag missar <laughs> möten och sånt alltså, Jag vet jag inte hur den funkar Det är jag aldrig är någon som har lärt mig hur en kalender funkar Vad va är det här för liksom, samband? Varför kommer allt alltid massa siffror som är ihop med dagarna Och så här är det veckodagar, siffror och så månadsnamn <laughs> det, det är så jäkla många variabler att förhålla sig till dig Nej, jag inte Men jag vet inte hur många veckor <laughs> det är Nej, det är att du kan ha sådana jobb att du inte våger erkänna att du inte vet din kalenderfot. Jag, hittar, jag har hittat ett ljud jag kan göra. Kan du läsa en buste på min mikrofon? Tabell? Vad sa du? Kan du läsa en buste Ja, jag har pendlat mycket. Det betyder väl inte att du kan läsa en buste. Jag har två saker att berätta. Okej. Okay. Ett, jag har hittat ett ljud jag kan göra på min mikrofon. Det är ju inte så bra. Jag är väldigt, väldigt bra på att pilla med saker. Vilket jag tycker att jag har klarat mig undan ganska bra de tidigare avsnitten. Men nu men har jag hittat jag att det finns bra. några bokstäver på min mikrofon. Så när jag gör så här... ja oh, det låter mysigt tycker jag. Hör du också? Mm. mm det låter lite det så här. låter så här, här typ. Så här låter det, typ. Eller, gör du något med naglarna nu, typ? Ja, men det låter typ så här. Mm. Det. Ja, det är ljudet i alla fall uh, Har jag hittat jag det att göra det kommer ju störa inspelningen Nej, utan min sak nummer två kommer först Jag har köpt en trådlös laddare till min telefon och. Det är jättebra Varför? Då kan du inte pilla med mobilen samtidigt som du laddar den Nej, men det jag kan göra då, jag kan ju fortfarande ladda den vanligt om jag vill. Men nu när jag ligger i sängen, istället för att jag ska behöva ha den inkopplad hela tiden så kan jag pilla lite med den och sen lägga undan den en stund på laddning. Och sen så tar jag upp den igen och så laddar den liksom. Så fort jag lägger ner den så laddas den. Och, och nu till ja, på exempel... På nya telefoner så spelar det ingen roll om man laddar den och den avbitar. Nej, och det har jag inte gjort det på typ tio år heller. Mm... I alla fall, jag hade en sak att berätta Kul för dig att Det är så himla bra Och alla som säger så här Att ja, det trådlös laddning Det är väl inte så himla viktigt på telefonen De har aldrig haft en trådlös laddare För det är så smidigt Det har liksom förändrat hela mitt liv idag Kul för dig Det har verkligen För jag köpte, jag beställde den för ett tag Så jag har längtat så mycket Sluta gråta du förstör podden Sluta gråt Det är en regel också det är sak nummer tre jag ska säga nu. Vi har en ny regel. Inget gråtande i podden. För om man gråter i podden... Nej. Nej, bete dig. Jag tycker inte det är okej. Okay. Jag blir stressad när folk gråter runt mig. Jag vill inte att du håller på med sånt trams. Men jag ska vara ärlig så här jag faktiskt lite tårar i ögonen. Men det beror inte på att jag är ledsen. Mm. I alla fall. Det jag försökte berätta var att det är så kul för när... Kick sitter också på poddad och Då sitter där med antingen säger för att inte göra något alls han sitter till ett stel. Jag tror ju att vi med. jobbar för s skäm... att vi sitter i radio, liksom. att jag måste vara professionell. Jag försöker ju så mycket att vara professionell. Ja, och han vågar inte ens spilla på, på sin, sin mikrofon och tror jag att det ska göra ett ljud. Medan jag liksom, jag har till och med lite av mig naken. ligger med min jätte. Är du också naken? Är det också det? <laughs> Är det också naken? <laughs> Är det nakenpodden? Oh my god. Oh my god. Har du varit det andra gånger också? Jag vet inte. Jag minns inte. Jag inte jag heller. Jag tror Någonting. Men nu har jag... Liksom. Nice. Det är skönt lakan, gosefilt mot huden. Man ligger jag och flyttar lite med täcket om det hörs. Jag har ett ja, duntäcke. <laughs> jag, jag, jag har ett förslag. Jag har ett förslag. <laughs> nej, det ska inte ha typ så här. Pod, sex. Pod sex. <laughs> Nej. Ja. det. Också. Ja. Det är ju jättejättebra jätte, idé. Jag vill det är ju... att mamma skulle börja lyssna på. Det <laughs> det jag hittar någonting jättebra i sängen, något idé. Ska kolla vad det, vad är det här i sängen? Vad är där för någonting? Någonting. Jag tror det är en del av min hårklämma. en liten, typ, två centimeter halv silikon ja. i plast. Okej. Okay. Hittar jag min säng, den står med. Mm. Jättebra. Okej. Okay. Tillbaka till pontseks, ja, precis. <laughs> <Jag tänker> att... <laughs> vad har du på dig? Vad har du på dig? Ingenting. Vad har du på dig? Vad fan? Jag heller på mina. Men var knasigt. <laughs> Hur lång är du? Va? Ja. Men det, här, det här var dåligt poddsex. Det får ju vara liksom mer i stunden. får Vad gör du för något? Nu har vi prat att åtta minuter. Vad va, minut. mer ja Vad gör du för något? Vad jag gör för någonting? Ja. Jag sitter och smek i på Vad hade du gjort om jag var där? Vad hade du smekt om jag var där? <laughs> mycket får den att okej. Okay. Det här med pod 6. <skratt> Nej, det. Är... <skratt> Sen kommer min mamma lyssnade. Ja. Hon lyssnar i efterhand. Ja, men hon åt upp ju med awkward. Hon lyssnade på pauset. Va? Var gick bara, mamma, du måste pausa innan åtta minuter precis är det. Härfä då? Nej. <skratt> Vadå, det jag? hände jag en dig. Nej men Du vill inte lära ja, lär känna mig så mycket mamma. Ja. För din egen skull Jag berättade om en julklapp du ska få mamma Så du får inte uh, Jag, jag inte tänkte på, på... Din, ja, mamma lyssnade din på mamma. mor lyssnade på ett avsnitt förut Sa du mm. Mm. Vad sa hon uh, Vad tyckte hon Hon sa inget utan jag är en sån där i unge som känner att jag ville kräva uppmärksamhet ibland. Mm. Så när det pausar så typ så här så här. Mamma, mamma ska du inte säga att du är duktig nu mamma. Ska inte bli stolt över mig? Samtidigt så som hon väldigt... lyssnade. Nej, precis när det var slut. Mm -hmm. För då hon sa inget. Och så sa jag många ganska stora bokstäver typ. Och hoppade upp och ner till andra. Då sa hon typ. Ja men jag är stolt. Och, ja men ni var jätteduktiga. Rätt ja, faktiskt professionella Det är ju sjukt att hon sa tycker jag. Det är helt sjukt och, så För så Ingenstans i den här podden kick, så är vi professionella Och, och så sa hon att Ja Fast kick nog bara en gång Men då bara en gång Måste jag skratta oftare Ja men jag småskrattar ju efter varje mening du säger Ja <laughs> men vad har det, jag fattar inte vad det Hör ihop med att vara professionell hon för hon, alltså Du sa att hon sa det som liksom såhär, Ni lät professionella Men kick bara en gång Som att det förstörde den professionella Imagen av ja, podden liksom. Allt var väldigt precis. proffsigt hon, och bra Förutom att Joel Hon Oj. Hon <här> Hon, <min här> mor, Hon Hon äh, ju väldigt kritisk mot mig <här> – Vad Allmänt. Min mamma är väldigt kritisk emot mig allmänt, så det var ganska imponerad om att hon påpekar att det var du som var mindre pensionär. – Vänta. – Hon tycker att du är mindre pensionär än vad jag är hon är annars aldrig på min sida. På min så den av oss som hade mikrofonen påslagen I avsnittet Är den som var mindre professionell Den personen som satt och pratade I mikrofonen Men som inte hade mikrofonen påslagen Utan så att ljudet gick in i datamicken det var den proffsiga av dem För att hon skrattade oftare Din mamma får ju inte Hon får inte vara den som skriver våra recensioner I alla fall För hon kommer inte komma över till Så vi är så jävla dåliga Jäk. Ajou. Vi jo eller? Jo jo. Jo jo. Va? Jo. Jo. Ja. Okej. jag. Jag gör med Berätta. Vad säger du? Ja, att Ska vi gå in på veckan Folkbord? På tal om Eller var det vad det vi skulle ha som tema på tal med kick på... Jag försökte göra en övergång på tal om vad kick gör med sin mikrofon. Så kommer vi in på kvällens tema. Folkmord. Mm. Eller var det det vi skulle ha? Ja, vi skulle väl börja diskutera folkmord. Jag äh, minns inte. Visst, vi pratade om det förut, men jag kommer inte jag ihåg jag inte inte. Ifall... Jag kom inte ihåg Jag minns inte ifall vi sa det. Jag for... minns inte. Heter det minnes på korrekt svenska? Jag minns inte förut vad vi sa utan jag minns bara att vi pratade om vad vi skulle ha för ämne. Ja, Men sen så alltså, vi. vi. visste inte vad vi inte kom med fram till. Jag minns att vi skulle ha ett visst ämne när vi har en gäst. Ja, men precis. Det har vi diskuterat. Att vi funderar på att ha en gäst i nästa avsnitt. Mm. Vi har inte diskuterat det här, va? Inte i podden tror jag inte. Jag minns inte. Nej. Ska vi ha det nästa avsnitt alltså? Och... Ja, ah, jag tänkte det nästa avsnitt beroende mm. på Jag tror han skulle i Alperna dock mm, här... Jag har ju väldigt Alppodden Namnet Alp på det här avsnittet Ska vara antingen Nakenpodden eller poddsex Tänker jag Åh oh, vad mycket vi, alltså... Då kommer vi få så sjukt mycket klicks alltså Kan vi inte, kan vi, kan vi inte däppa den till förspel? Nej mm. Förspel i poddformat Mm han kom på podden. Han kom innan podden. Han kom efter podden. Skitsam. I alla fall. Jag kommer ihåg att i typ första avsnittet så sa jag. Om om vi skulle ha gäster. Och då sa jag nej vi ska inte ha några gäster. För vi är för jävla intressanta ändå. <laughs> I den här avsnittet. Så säger jag, ja vi ska ha gäster nästa gång. Det sa vi väl inte sagt. Jag tyckte ju vi hade sagt att vi ska ha gäster. Ja men jag tyckte inte att vi skulle ha gäster. Sen nej. så var det jag som tog upp att vi skulle ha en gäst. Mm. Jag tycker vi ska ha gäster. Jag tycker det är kul. Mm. Han hade också tänkt att vara anonym Okej okay. För att han är lite blyg tror jag. Mm. jag är ju bara anonym för att du har bestämt det Var det jag som bestämde? Var det inte du som kom på det? Nej det var det verkligen inte Jag skulle mm. aldrig komma på en så dum idé mm. Så nu är jag bara inne på ditt spår att också För det blir konstigt om du börjar Varför har inte du berättat för din bästa kompis Som du umgås med flera gånger i veckan Att du gör en podd Flera gånger om dagen nästan Nej då. Men det är för han inte har frågat Eller det blev så dumt För första gången som vi pratade om det Så sa han till mig så här: Öj, klipper du hennes podd? Och då stod jag inför ett alternativ För du känner ju honom också ja. Då stod jag inför alternativet Att ett, rätta honom Och säga, ursäkta nu min herre Men det är faktiskt vår podd Eller mm. alternativ två Bara säga, ja oh. För att det är jag som klipper den <laughs> Och jag gick stenhårt på Alternativ två och sa Ja, oh, det gör jag. Det är jag, jag som klipper på den du sa så för att han skulle bli besviken för att inte du hade startat en podd med han istället. Nej, han vill då inte starta en podd. Det är... oh, äh, mikrofonen! Uh, jag råkar tappa mikrofonen. Nej, men det kan tror jag inte. Kan beskriva för lyssnarna hur du ligger i sängen av mig också då? Uh, jag ligger... Men, nej, jag, jag skippar det här 6 eh, eh, rösten Men jag kan beskriva Jag, det, Första avsnittet, jag måste gå igenom progressionen Jag vaxade benen igår, de är jättelena Vad mysigt, det gjorde inte jag De är inte så värst lena Men första avsnittet så satt jag visste i du en att vissa stol svarta människor, Visste du att vissa svarta människor inte alls har några hår på benen? Första avsnittet jättelena. så satt jag i en stol framför datorn och prata in i mikrofonen jag ville, jag ville att du skulle berätta hur du ligger Avsnitt två Så låg jag i sängen Fast då hade jag ändå Mikrofonen stod vid sidan av mig så Ordentligt på en grej Som jag kunde så att ja, Men så att det stod bra och såg relativt professionellt ut För att vara i en säng liksom Förra avsnittet Det var ju avsnittet Då typ låg mikrofonen ner Och allt hade bara vält och jag orkade liksom inte ta tag i livet Katterna skulle döda oss om de fick reda på det. då? Katterna skulle döda oss om de fick reda på hur det gick till när vi spelar in sista Varför det? Katterna? Varför för det? det? Ja, för vi hade tema katter. Ja. Och de hade skämts för att vi pratade om det existens på det osörjösa sätt som de gjorde. Just nu har jag i alla fall hittat en väldigt bra lösning. När jag kan ligga väldigt skönt med massa kuddar bakom mig. Och så lutar jag. ligger så här snett så att jag lutar. För då... Och så kan jag lägga en ett, ett, Min ändå. iPad Alltså huvud Ja, fast jag ligger mest Alltså svanskotan är i madrassen Ryggen går upp mot kud Alltså jag ligger på kuddarna med ryggen Så att jag ligger eh, Överkroppen Då, lutar lite uppåt Du har en mikrofon som ser ut som en sån Ja, har som har musikhjälpen Jag har en jätteproffsig mikrofon Vad kostar den? Kostar den mer än mig? Ja, antagligen jag är inte ens värd. Alltså, jag är inte ens värd någonting. Alltså, <laughs> ursäkta om är. Jag har inte sagt. Alltså pengar. Men så nu har jag ställt den på ett iPad-fodral som jag har lagt på mitt bröst för att det får någon slags planare yta. Och. Nej, va, varför slogs Så, så, så. Nej. Jag tror jag vet kanske. Jag ska du ska ju se det går för en sjutton. Hade du pausat? Jag vet, det blir ett stort svart uh, Gör inte det. Nu får vi prata med fördöjning Skitsamma, det löser sig säkert Men gör inte så igen Nej, vad jobbigt Men det löser sig Jag ska ändå klippa i efterhand Du kanske försvinner några sekunder Det löser sig, whatever Jag ligger jätteskönt just nu i alla fall Jag har hittat ett jättebra sätt att ligga och prata på Men om du flyttar lite på dig Och jag har ju köpt en trådlös det, laddare inte, Så jag har ju mobilen om, bredvid mig Om du flyttar Jättesmidigt. på Jättesmidigt, ja Du har redan berättat om det. Om du flyttar på dig nu, mm. skulle det inte bli så att du kanske får en fläskläpp av mikrofonen då? Nej, inte riktigt. För den ligger liksom uppåt snarare. Spännande. Eller vad ska man Spännande. Jag vet inte vad jag ska säga. Spännande. Ja, nej men det, jag får ingen fläskläpp. Och även om den skulle välta så har jag ett sånt här stort puffskydd som skulle ta i först. Och puffskyddet är skönt. Puff. Är det puffskydd är det heter? Mm, puffskydd, puffskydd. Är det är framför mikrofonen, det är gallet Ja. Ah, ah. ah. Som gör att det inte ska låta. <snapsbows> så, som går, det med저, <selves> ja, Utan man vill ha en mycket lenare röst. Liksom, så det inte blir så mycket. <owl sounds> Sånna det, som jag. Ah. Heter han kodjo eller kodjo? Eller Kodju? Han stavar med O kodjo Ja, men kodjo stavar ju också med o. Kodjo eller Kodjo? Kodju, nej, kod, jag tror inte med o, kodjo. Jag vet inte. Ja för han kodju. stavar ju med o, han stavar ju inte med å. Nej, men finns O i Afrika. Ja. Det uttalas. <skratt> <skratt> ja. I alla fall. I alla folkmord. fall folkmod just det. Vad tänker du Stockholms du blodbad? Mm. Okej. Okay. Och vad vet du vad Stockholms blodbad var för någonting? Jag läste om det. Nej, icke typ femman tror jag. Så det var ju tasen. Så jag minns okay. ju inte nu. Minns att det var något som hände i gamla stan tror jag. Mm, och folk avrättades, ja, ja, jag tror jag har för mig. Om jag ska sammanfatta då tror jag det var saker som hände Folk började äkta upp Och någon bara, ej bror, nu räcker det Och så högg han folk Halshögg folk Spännande. Ja men det men gilliotin Jag vet jag ju ska. inte, för guillotine känns ju väldigt franskt va Ja men det måste ju funnits i Sverige Det är skitsvårt att och, få alltså, dem genom tullen Jag har för mig, jag har för mig att jag, Men man kan ju bygga dem Ja i och för sig. I <laughs> <laughs> det är ju sant. Ja, yeah, Tror du de skickar, liksom i Sverige, typ, med vapenexporterna? Tror du de skickar ammunitionen och vapnen i samma export? Den Ja. Nej. Jo, det tror jag tror. I alla fall. Inte i alla fall igen. I visste alla du, fall. Det heter inte. Det stavas inte att med J. Sik... Jalla. I alla, fall. I alla fall. Visste du att sista avrättningen med en giljotin var att. Typ inte alls så länge som man kan bli. Typ i föregår. Ja, eller i alla fall typ på 1900-talet. Ja, det är väl inte så konstigt. Hur definierar du folkmord? Vad är folkmord för dig? Det är mord på folk. Bestyra. Och hur definierar du folk och mord? Mord är när man tar livet av någon. Folk. Men vad är skillnaden på ett människomord och ett folkmord? Det är att människa kan vara singular. Folk kan inte vara singular. Folk är alltid plural. Så istället för att säga människor i mord ah, det folkmord? Ja. Ah. Fast man tänker att det är alltså flera stycken, det är inte två eller tre. Så om en liksom. terrorist skjuter färgpärs, är det folkmord då? Nej, jag tycker Men att... Men ju folk. Ska du fortsätta säga emot eller ska jag få förklara vad jag tänker eller? Mm, tack så mycket Nej alltså det är klart att det inte bara har med mängden att göra, men Alltså folkmord för mig Jag vet inte vad som är den korrekta definitionen Men jag tänker att det är Någon slags systematisk Alltså det känns som att det är någon systematik Inblandad Alltså man så här uh, Går tillväg man tänker att det är någon viss Vi ska döda dem här jag Nej jag är inte jag klar Och att man liksom dödar ganska många Kanske nu. Ja kör Tack. Jag tror att folkmord handlar om hur många människor Som någon har haft igen I politiskt syfte Men då är det fortfarande som alltså, jag börjar döda Sverigedemokrater Är det folkmord då? När jag har dödat ja, några stycken det, handlar, det är ju politiskt syfte handlar om politiskt. Varför må, folkmord måste ju inte handla om politik Alltså allt är ju typ politik jag, säger... jag ska bara klicka min date Och skriva till poddar jag tänker att om jag dödar folk, om jag börjar, börjar döda muslimer, då är det inte av politiskt syfte, men om jag börjar döda alla muslimer så skulle man det fortfarande kalla det för folkmord? Etiskt då? Etiskt funkar det? Etisk eller politisk. Ja. Ja, men om jag börjar döda alla bögar då? Men det är väl också Nej. Bögar är inte det etiska. Nej, det är det inte. Etik Etiskt etik, inte et, ja. Du tänker ju på etnicitet Och sånt du ja, men Du, tänker, etniskt. du tänker ju inte på nu... etiskt Du tänker ju fel Etik Nej du tänker på e Alltså inte etik Etik handlar ju om vad som är rätt och fel Etik e e Etnik, nu tappar jag bort orden Nu låter alla ord jättetramsiga <laughs> Men etniskt, man säger etniskt ursprung Ja just det, etniskt Exakt, just, inte ja. etiskt Vad dåliga vi är Vad ointelligenta vi måste låta just nu Folk ja, som lyssnar på det här det, Som kan, kan bättre vara intelligenta och Folk som lyssnar på det här Och som vet bättre måste tänka Vad i gotta ja, är det för människor Som, där, som och sitter och som Sitter och pratar så här Om saker, de vet inte Jag, tar, jag har en fråga okay. Folkmord, rätt eller fel? Gör det bra, bra bra eller dåligt liksom. Tänk om alltså de gaser. Nej men snabbt svar, bra eller dåligt? Dåligt. Varför? För oftast görs det i fel syfte. Oftast. Mm. Kan du ge några exempel när det har gjorts i bra syfte? Döda de inte Hitler. Fast det var, det var, det. var inte folkmord Att döda Hitler Och han gick ja, oh, självmord För det första så gick han självmord Så var ju han som fortsatte Sitt folkmord <laughs> på sig själv Till slut men och i Alex, sådana fall, nu lyssna nu Du ska orienta lite Om du säger att det var bra folkmord när Hitler dog Och Hitler dödade sig själv Då tycker du att Hitler gjorde bra folkmord Och då tycker du att förintelsen var en soft grej nu, Och det tycker du, inte jag är bra att du första, tycker Och jag vill första, inte lägga en podd med dig För jag tycker att du är otäck För det första För snekar jag förintelsen Nej du <laughs> för det jag tror det är olagligt Att göra det faktiskt då, För det andra <laughs> Så menar jag att När andra världskriget Tog slut, avrättade de inte Massa nazister då Vad är det jag form av typ inte. av folkmord Jag vet inte Du ställer frågor som om jag skulle ha svar Ja För att jag förväntar mig att du är Jag tänker att det bara är en diskussion på. Det här jag kan ju inte jag kan inte Vad kul att du säger att du inte kan. Jag trodde du var en sån där som anterade det. Ja. Kan du säga något till? Jag kan inte. Nej. <laughs> Nej. Okej. Okay. I alla fall. jag. Säger... I alla fall. Alltså, I alla fall. I alla fall. Så lyssnar jag på den delen där bara jag pratar och då säger jag hela tiden ja, precis. Ja men precis. Nej ja, bara du prata. Ja, för att du var inte färdig klippten så jag lyssnade bara på när jag pratar det var lite deppigt. Men jag kommer ungefär ihåg vad du hade sagt ändå. Mm, förstår. Vad vet, vet du något folkmord mer än eh uh, Ja. Stockholms blodbad, något mer? Men det händer väl folkmord ibland. Alltså typ så typ på ställen. Kost. Kost. Kost. Kost. Den grekiska ön Kost. Aha. Har det varit folkmord på Koss? Jag, jag vet inte, jag vet att folk åker på studentresa dit Men det kanske har spårat någon gång ordentligt Jag vet inte. Eh, Något mer folkmord? Eh, slavarna? Nej, mördar de då? Nej, det kanske inte är det. Vilka slavar? <laughs> din slav. Det har funnit. Din, din lilla Filippin, du är i källaren Den slaven. Jaha Hon har du, har du tittat till henne på ett tag, förresten? Ja, hon har mat. Hur <laughs> du det? Vad var det då? Ska hon äta sina tornaglar? Ja, hon hade mat då i alla fall. Om jag <laughs> uttrycker det så. <laughs> ja, vi kanske inte borde prata om henne nu. Hennes familj och släkt kanske lyssnar. Ja. För det är väl eh, din kompis <snar> som har resten av släkten. Vad var det där? Din kompis. <snar> <snar> Kallar du min kompis för med? en gris? <snar> Nej, jag sa att han heter... <snar> <snar> Det är ju bokstaven... Varför, varför tjönar du min konkreter? Det är bokstaven... Du vet att det är en han. På afrikanska. Du vet att det är en han. Varför tjönar du mina vänner? Du kan vara förhållad. Tack. Nej, men gjorde du inte? Jag tänker på... Heter det Negerslavar? Nej, heter inte Negerslavar. Uh, säg inte än ordet i vår podd. Tack så mycket, Jo. Amerikansk. Nej. Native American. Du bara, bland, det okay, här är God. så rasistiskt. Det här är så himla Om oh, man heter det då? Du är den största rasisten jag känner. Och jag känner ändå säkert tre stycken andra. <laughs> Mörkhyade slavar i USA. För, försök inte, det blir bara värre. <laughs> Detta är rätt korrekt som definitionen. Jag tänker så här. Förlåt, jag spelar basket samtidigt så att det är lite svårt att fokusera. Mm -hmm. jag, jag, tappade, din, jag, tappade för, jag tappade intresset för podden som nu spelar NBA. Kan du inte... Ska jag prata om folkmord istället då? Säg något, kul om folkmord. Ja, men jag fick ju inte ens. Jag försökte berätta detta något om ett om folkmord. folkmord. Nej, du ska inte slavarna. Att sätta sig och säga negerslav, negerslav, negerslav, uh, jag, amerikansk native american, det är inte att berätta om folkmord, Mr. Joe. Jo. Men, misskick, <laughs> vad är det korrekta ordet då som jag ska använda? Något annat... <laughs> Ja, men, du får säga det. Det beror, men det beror ju på vad du vill säga Du säger ju massa olika saker Du kan ju inte säga afroamerikansk Native American Du, bara, du kan ju bara dra upp massa olika Etniciteter och säga ja, Vad är det är är rätta ordet då? Men va, va, vem är du? Är det skillnad på en islav Och en native American? Men var, varför Vad gör du? Varför, varför gör du så här? Var, varför blev det ja. rasistpodden plötsligt? Nasist eller rasist eller jag vet. ras. Rass. Äh, nej, gå. Jag får inte podda mer. Stopp. <laughs> Avbryt. Cancel. Okej, okay, vi börjar prata om något annat folkmort som inte hände i Nordamerika. Men, men vi pratar ju inte ens om ett folkmord. Det är bara jo, du som jag drar ut. upp. Inte, jag åh, <laughs> gjorde, gjorde inte kuklussklart något folkmord. Det inte folk. stängde in du, i lada och eldade upp det. Du kan ju berätta om det i sådana fall. Det är ju där Nej, som Jag du kunde inte göra. berätta om det för att du sa cancel. Nej, det var inte så det gick till ja, det var, vi, vi det här, Vet du vad som är så bra? <laughs> vet du vad som är så himla bra? <laughs> vet att vad det vi, har så vi har så lätt Att kunna kolla Vad som är sant I efterhand I de här poddarna Och vi har jättemånga vittnen också Kanske tre i alla fall som lyssnar Vilka mamma, vittnen. pappa och min bror? Typ, men du berättar ju för folk Du ber ju folk lyssna Ja men jag känner att Du är... vill vara anonym Och sen ber du folk lyssna Jag har ingen kommentar. Okej, okay. ja men då går vi vidare till nästa då. Okay. Folkmord. Maya-folket när de tog livet av sig. Maja, indianer 12, 12, 12. ja. Nej, nej. <laughs> De dricker folkmål sig själva. Nej, vad, vad pratar du om? Du har ju helt tappat det. Det här var ett jättedåligt ämne för du har ju ingen aning om vad du säger. Nej, men du, du är du av mig. Men. Oh, är inte det halva oh. podden går ut på ändå att du är rätt av mig jag Nej, jag trodde det var att du satt och läste från Wikipedia som... Det var det ju förra veckan. Det var jättebehagligt. Ja, men du sa ju att jag inte fick läsa från Wikipedia den här veckan. Nej, det har jag inte alls sagt. Jo, jag förhåller mig mm. Ja, men du har för dig fel. Okej, okay, men då går jag in på Wikipedia och så läser jag en folkmord. Okej, okay. jag läser om maya indianer nu. Jag tappade dig så jag hör inte vad du säger. Maya hade ju sin storhetstid under åren 250 till 950. Ja, men de, var det inte Maja Indierna som kom på jordens undergång var 2012-12-12 och så tog många livet av alltså, sig. Inte 12-12-12, det, det var väl ändå 21 december eller något, var det men inte? Jag minns inte. Ah. Folk mol. År 1992 mottog maya indianen Rigoberta Menchun Nobels fredspris för sin kamp Ursäkta, För maya ecklingarnas lättigheter i central Och Syta Amerika i alla Ska vi se hur fall... länge vi kan prata båda två Och se Nej, jag tycker inte vi ska ha en dubbelpodd okay. Det är jätteförvirrande Fast tänk i och för sig ett förslag Om folk gör en dubbelpodd Då kan man ju smarta människor lyssna Och höra båda oss prata samtidigt Nej, men jag tänker så här Att om vi gör en dubbelpodd så kan ju folk välja vad de vill lyssna på Så får vi dubbelt så mycket sagt på samma tid Mm Så kan man Vi kan ha ett avsnitt på Fem minuter Dubbelpodd Och så får de av, utmana sig själva Och se om de klarar av att lyssna på det Så kan de vinna en kakburk om de lyckas höra De dolda budskapen Vilka dolda budskap De som vi skulle ha i vår Dubbelpodd För att se om folk verkligen lyssnar i alla fall, folkmord även kallat genocide är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt systematiska. Eller delvis... Systematiska! Ja, det var det du Exakt sa. Exakt det jag sa. Och sen, syfte att helt eller delvis inte en etnisk, etnisk, religiös eller nationell grupp. Mm. Det ser man. Brottsurbesvigingen, folkmord togs i bruk inför Nynbergsprocessen i följderna av det andra världskriget. Begreppet genocide introducerades och definierades av den politiska juristen Raphael Lemkin. Den definierades som mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar Begångna mot någon civilbefolkning Före eller under kriget Eller förföljelse Av politiska Rasistiska eller religiösa skäl Så folkmord är också förföljelse Sa du? Är folkmord också förföljelse? Eftersom det står yeah. här Att den definition Som mord Utrotande Förslavande deportation Andra omänskliga handlingar eller förföljelse mm. Så jag tycker inte att förföljelse Är folkmord men de Så de som kan inte du, Nästa texten. gång någon följer dig typ Efter krogen någonstans kan inte du bara sluta Begå folkmord På mig Det är jätteobehagligt att du håller på att folkmörda mig här ikväll Jag vill jag menar inte det Jag menar Hitler håller på att folkmord Och du gör det också, förstår ja. du hur jag är. Förstår du vad osoft det är Mm År 1948 upprättades genom FNs föresorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottets folkmord. Jaha, så vi arbetar med att förebygga folkmord. Det känns ju som att världen är någonstans rätt om vi arbetar för att förebygga folkmord. Det är väl jättebra, att eller vill jag förebygga folkmord? Genocide. Kan man klippa upp det ordet så att det betyder någonting? Ja, genocide Som folkmord är ju två ord på svenska Folkmord är uppsatt Men amerikansk ordet mm. ordet genocide mm. Betyder det någonting Om du gör ett mellanslag någonstans är det? Jag vet inte, jag tänker Side är väl något mord, det finns ju homicide också Så det känns som att det har något ja. betydligt jag är inte, säk, inte exakt säkert på Gen kanske står för generation jag Genocide Nej I artikel 2 definieras som folkmord, vissa uppräkningar i gärningar under rasmässigt bestämd eller religiös grupp, som sådant. Gärningarna som... Jag tycker vår podd är väldigt i... allmänbildande. Ja, men eller hur? Man lär sig ju om man, att man kan podda nakna. Att man kan begå folkmord, tänkte jag. Men, eller inte begå, men man lär sig om folkmord. Mm. Gärningarna som räknas upp i konventionen är alltså i artikel 2 av definitionen folkmord. Gärningarna som räknas mm. upp i den konventionen är att döda medlemmar av gruppen Nu vet jag inte Om du menar att man ska döda folk I FN då Alltså samma sina gruppmedlemmar i FN Nej jag tänker i gruppen typ så här Harry Styles Jag vet inte vad du så menar med det Han var med i One Direction När de fanns Så jag tänker att om han dödar de andra I sin grupp Så blir det folkmord ja, det blir, det. blir det inte ett det -mord, mord Som är 10D-mord Eller ett d mord att det 1D, One Direction kallar sig 1D. Det blir 1D-mord. och mm. så alltså kan man säga 3D-mord. så alltså blir det 1D I alla fall, ett, att döda medlemmar av gruppen. Två, att tillfoga medlemmar av gruppen svår, kroppslig eller själslig skada. Så jag tycker så att du tänkte mig förut så jag, jag förstår inte. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som avsedda att medföra dess fysiska undergång. Typ. Gå in här och duscha, ja. men vi gasar dig. Har du läst den här förundersökningen för gruppvåldtäkten som hände? Vilken gruppvåldtäkt? Det var en gruppvåldtäkt i Stockholm, eller i Fittja. Och har du äh... med den i din källare. Nej. Nej, jag gör inte sånt. Får jag läsa de sista punkterna så får du ta det sen. Okej. Okay. Att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra förut för födelse inom grupp. att genomföra åtgärder som är avsedda för att förhindra födelse inom gruppen, då känner jag du vet folk med Down-syndrom de har ju annan kromosomantal så de är ju nästan en annan ras en annan art mer lik på än oss då känner jag uh, att, att vi får folkmord them. eftersom inte vi inte låter dem avlas fortsätta avlas Vad? Folk med Down-syndrom, är det inte så att de har olika, annorlunda kromosomantal och ett kromosomantal? Om vi säger så här, att människor har 42 kromosomer och apor 40, så har folk med Down-syndrom 41. Tror du att det är den enda skillnaden mellan oss och typ fiskar? Nej, det är inte den enda skillnaden med kromosomantal. Tror du att det är där som liksom är skillnaden på arter? Nej, inte enbart. Men det har ett finger i spelen. Ja, men eftersom att det inte är enbart där så är det ju inte alls sant det du säger då, eller? Jag vet inte. Ja, uh, nej, okej. Okay. Fem, att med våld överföra barn från en grupp till en annan. Socialtjänsten alltså. Socialtjänsten på, begår alltså folkmord. <går> eftersom de med nej. våld överföra <går> barn från en grupp till en annan. Nej. Grupp. Jag tror inte det är folkmord. Det känns, det känns som att om vår social tjänst folkmord, hade någon sagt till. Sen typ EU eller något. Folkmordskonventionen är en del av folkrätten. Förbudet mot folkmord. Ja, folkmord är förbjudet. Förbudet mot folkmord anses förpliktiga även stater som inte ratificerat konventionen. Förbudet är vad man kallar just konges. Och här finns olika typer av folkmord. Folkmord på urbefolkningar, Folkmord till följd av etniska eller etnopolitiska konflikter. Folkmord på minoriteter. Politiskt massmord. Jag gillar ändå att det är förbjudet med folkmord. Ja, men det är väldigt Jag menar, incest blir ju typ nu. Nej, inte incest. Jag menar, tidelag blivit ett typ nyl nyligen förbud förallt. Mm. Uh. Nyligen, när men... för Imen. Folkmord före och efter andra världskriget. Det har varit folkmord i Kambodja. I Rwanda. I Libyen. I Kina. I Sovjet. Vad isar? Sovjetiska, sovjetiska krig i Tjetjenien. Indonesien. Balkan, Så Stockholms blodbad var liksom Janda, inte ens ett folkmord. Saddam Hussein. Det första jag sa när vi kom in på ämnet var liksom inte ens ett folkmord. Vänta lite. St och, och inte Stockholms bostadsförmedling. Tror de att det skulle säga. Kanske också ett folkmord, vem vet. Mm. Blodbad. Wikipedia. Stockholms blodbad var en ansökning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm. Hur... Hur fan kan de veta vilket datum det var? Hur fan kan de veta att det var 7-9 november 1520? Hur fan kan de veta? Minns väl. Hur många... Många oh döda dem då? Flera Med sticker. stöd i kanonisk rätt. Vad fan är kanonisk rätt? Med stöd i kanonisk rätt. Det är roligt, jag läste precis ordet kanon. Mm -hmm. Kanonisk rätt åsyftar och interna ekklesi, ekelesiatikala ekelesi Ekklesiatikala Ekklesiatikala Ecclesi- Kan inte du bara läsa det här ordet? Nej Ekklesiastikala Ekklesiastikala Kanonisk Kanonisk rätt Påsyftar specifikt är det Och interna och äcklesgiastikala lagar om det världsliga livet. Det är basket i natt. Alltså, det är ju varje dag. men vi spelar i natt, rocket spelar i natt. Kanoniskt ett många personer de följande dagarna. Bland de avrättades åtta fanns många inom aristokratin. Som hade givit stöd åt Sturepartiet. Under de Sturepartiet och Stureplanen har låtit gemensamt. Ska vi ta upp veckans hemliga ämnen nu? Ska jag kolla vad tiden är först. Ja, det kan vi Vad är tiden? 44 minuter och 51 sekunder. Okej, okay. ja, jag har mitt hemliga ämne, ska jag säga vad det är. Kan du, inte börja du har ju inte, kan, med, något. Du har inte du, med något den här veckan heller, eller Kan du inte börja prata om det hemliga ämnet innan du säger vad det är? Så vi ser om jag kan lista ut vad det hemliga ämnet är om du börjar prata om det utan att säga vad det Nej, är. Nej, inte, inte just den här veckan kan jag inte göra det. Varför inte? För att den här veckan så, mitt hemliga ämne mm. är att jag ska införa ett helt nytt segment till podden. Oh my god, detta Veckans basket. Då är det verkligen, lyssnarna är intresserade? av det. Oavsett vad de är intresserade av på förhand så har jag svårt att tänka mig att någon kan låta bli att vara intresserad av basket när man har någon som pratar om basket. För det är ju en sån fantastisk sport som man blir ju hooked på en gång. Det är bara att det är så svårt att hitta en ingång till basket i Sverige eftersom alla matcher spelas klockan typ två på natten så det är svårt att följa. Men jag tänker att jag då har ett ansvar Rent ut sagt, till svenska folket och våra lyssnare att mm. uh, hålla oss uppdaterade i NBA. Du kan inte göra det nu i podden. Gör du inte det sist på dagsorden. Nej, det gjorde du gjorde inte. Mm, kanske du gjorde. I natt! Uh, jag måste ju gå ut och vara ärlig från början. Jag är Rockets fan. Uh, Houston Rockets det. är mitt lag. Att Houston Rockets är jag mitt lag. Ja. Så det här inslaget, här segmentet i podden kommer att vara väldigt eh, partiskt, skulle jag säga. Okej, okay. hur hade du tänkt att folk blir intresserade av basket Det har jag inte tänkt på, utan jag kommer på mitt hemliga ämne precis innan vi började podda. Så jag har inte liksom tänkt igenom det eller så jag har jag lagt upp en plan för det här segmentet utan bara bestämt att det ska ske. Mm. Det jag kan säga just nu är att ikväll ska vi möta Lakers, en match som jag ska kolla. Jag tänkte gå till Lakers. gymmet sen. Är det de linnerna som är lila, gula, som, folk, som är moderna nu? Som, folk har? som är moderna nu? Ja, vad äh... är rätt modernt nu? För mig har jag sett någon som har, så står det Lakers, så är de lila. Ja, de har, ja, det är deras färger. Lakers. Ja, men, Mm. Lakers är ett ganska stort franchise kan man säga. Alltså, även du vet ju ingenting om basket, eller hur? Jo, jag vet att Nej men, men lyssna alltså, alltså, om du slutar basketbålen med två alltså måste Men får jag säga vad jag, jag en menar, en boll i taget och det är det ju jättesvårt att ha fler eftersom att det var en boll på planen. Men det jag skulle säga var att du kan ju ingenting om basket på riktigt. Alltså du kan ju inga lag. Du vet inte liksom... Michael Jordan. Vad bara, vad, om, du bara inte, om du bara inte är så jobbig liksom. Och bara är ärlig. Så vet du ju ingenting om basket, eller hur? Mm. För jag förstår hur du menar. Och jag skulle också kunna sitta... Om någon säger vad du kan ju ingenting om amerikansk fotboll till mig. Så skulle jag kunna sitta i timmar och argumentera för alla små saker jag kan. Typ, Det mm. spelas på gräs. Men liksom... Man, du kan ingenting om basket, eller hur? Mm men du vet ju vilka Lakers är. Alltså egentligen vet du. Du har vilka ändå. Är. Nej nej, det de behöver du inte veta, men du har ju just... Ja. Men du känner ju en du är liksom. Jag vet ju liksom inte om majoriteten av spelarna är svarta eller vita. alla alltså alla spelare kan du alla lag har majoritet svarta spelare typ. Mm. Alltså tänk bara utgå från att alla spelare är svarta så blir det enklast. Uh. Varför spelar det någon roll? Vad menar du? Att majoriteten av alla som spelar basen är svarta. Det, spelar det var ju roll. du som tog upp det. Mm. Jo. Det det. Du sa att du inte visste om majoriteten var svarta eller vita. Och då tänkte jag att bara för att göra det enkelt så tänkte jag säga att man bara utgår från att majoriteten i alla lag är svarta kan så har du rätt oftast. Chans. Men även om du inte vet så mycket om basket så vet du ändå att Lakers är ett lag och så. Så du vet, de är ett stort franchise som är kända så liksom. Mm. Vi spelar mot dem i natt i alla fall. Vi kommer krossa dem. Är vi, rockets? vi är Rockets Vi är Rocket då. Rocket. Rockets rocket Vi spelade mot Utah Jazz i förrgår tror jag det var. Det var en jättebra match. Mål. Nej. Det var jämnt väldigt länge Efter tredje quarter Låg vi under med åtta poäng här för mig, alltså När vi gick in i jag sista kvarten på. Och så vann vi till slut matchen Med 21 poäng 120 mot 99 Fjärde quarter Erik Gordon spelade som en gud Satte tre poängar efter tre poängar Det var helt fantastiskt att kolla på ska det vara intressant det är basket, det är jätteintressant Det är en så fantastisk sport Jag hörde att Sverige Vann över Italien så de kommer med i fotboll Nu hör VM. inte jag vad du säger För nu har du lagt mikrofonen till telefonen och Någon helt tjuta hej Jag sa att jag hörde att Sverige Slog ut Italien så att Sverige Kommer ut i typ EM, VM, någonting Ja, vi gick till VM Vi slog ut Italien i playoff mm. Det hörde jag mm. Får jag säga Min överraskning nu mitt hemliga ämne okay. Mitt hemliga ämne är att jag funderar på att ta med veckans försovning eller veckans, jag kom sent men det löste sig. Men nu är det ju återigen så hade ju inte du ett hemligt ämne utan du bara härmar ju mig. Jag tycker att du anklagar mig. Ja, fast det är ju sant Det är precis som förra veckan Du tar bara upp Du tar ju bara upp ett ämne Som är jättelikt mitt Jag trodde Att vi skulle Liksom stötta varandra Och stötta varandras improvisation Och så Ja, men jag tycker nu inte Att det är lika roligt skrattar, som att min Mamma gillar att du skrattar Men jag tycker att det är mycket roligare att peka ut dina flås som att du inte ens försöker att förbereda dig någonting. Ja, faktiskt. Återigen så är det jag som är den professionella tycker jag. Jag har faktiskt ingen stor finning i mitt ansikte just nu. No flås. Väldigt skönt. Jätteskönt. Så, veckans försovning. Jag fick ett nytt vikariat på ett gammalt jobb, fast i en buti annan butik. Är det. är det hemligt vilken butik det är? Ja, jag vill inte göra reklam för dem just nu. Men jag kan NINA igen. Jag tror att det gick så ungefär. I alla fall. Ny, eh, ny butik. Samma. Bilar. Så Algen's bilar. Precis. Så var mina arbetslösa sju till. 16. Av typ 6 dagar kommer jag för sent. 4-5 dagar. Då sa chefen till mig: Jag hade tänkt att säga upp mig. Jag hade tänkt att säga så här: Säg upp mig på vilka jag tar, men man kan det. Jag hade tänkt att säga så här till chefen: uh, Tyvärr så klarar inte jag av alla arbetsuppgifter. Då är en av de viktigaste arbetsuppgifterna att komma i tid. Eftersom budbilen ska gå den här tiden. Som jag skulle köra. Så jag, vill, jag måste tyvärr säga upp mig. Om du inte löser det på ett annat sätt. Att jag jobbar i en annan ort. Där jag skulle kunna sova. Typ. Då hann inte jag säga det. Utan han säger så här: Jag är besviken på dig. Jag tänker inte skälla ut dig. Men jag har ett förslag. Dina nya arbetssidor. till 18 Och den här människan anställer mig igen. Och ger mig en chans till. Trots att när jag jobbar hos henne i Var jag alltid typ en till två timmar sen. Är du kvar? Ja. Jag tycker bara att ibland har jag så jävla flit. Typ. Mm. mm. Så det var Assåf. veckans försovning slash scen. Det är jättekonstigt. För det var ju inte ens en försovning. Det var bara att du fick ett jobb. Veckans, jag fick ett jobb. Nej, nej. Jag fick ju inte ett jobb. Jag fick ju jobb tidigare. Jag hade fått jobbet men nu än ändå de arbetar. Jo, jo, men okej, okay, okej, okay, okej. Okay, veckans jag, okay, veckan veckan jag fick jag nya arbetssidor. I söndags, i lördags hade jag jobbat natt. Och så sov jag hos en killkompis. Någon citat är killkompis. Oh, så sa jag och han att vi skulle upp till oh, Så sa jag och han att... Oh, oh, oh, oh, oh. Ursäkta, vi är nakna, jag lät att du gör det ordet nu. Eller det uttrycket Vilket ord? Uttrycket, att uttrycka det i det ljudet I alla fall Så sa båda att det vi här. skulle upp tidigt uh, uh, uh. Ja precis, nej, nej Så sa båda att vi skulle upp tidigt Men min mobil dog under natten Så mitt alarm ringde inte Och Men. vi skulle upp tidigt För att, ja, i alla fall Vi vaknade inte, vi förtjav oss typ två timmar Och så skulle jag upp tidigt För att jag skulle rida till stallet Rida på en tomteparad Typ så det var tydligen viktigt jag skulle... jag... Brukar du ha hörlurar på dig när du rider? Mm. Nej, jag då. Var skulle jag ha det? För att lyssna på musik. Alltså ja. För då skulle du kunna lyssna på den här låten varje dag. Rider omkring. Mm. Ja, eller kucka bum bum kucka bum bum bum. Men det hade ju ingenting med att rida att göra. Jo, för att när jag var i ett hus en gång så spelade de en låt en jättemånga gånger. Mm -hmm. I alla fall, jag, jag är ju mer accurate med min... Ja, varje du var det. Jag försöker vara närvarande. Jag kommer ihåg att jag hade headset en gång när jag körde moped. Försökte lyssna på musik. Mm. Under hjälmen, men jag tyckte det var så fel för att jag hörde inte ju, Jag hörde inte trafiken då. Det är samma mm. sak om jag skulle ha headset när jag rider. Då hör inte jag... Skogen, då hör inte jag ljuden Alltså sen kan det skulle komma en bil Även för att jag bara ett är ett och är i Så hör jag inte det I skogen? Bra. Ja, men på skogsväg Eller om en pinne skulle gå av Och hästen blir rädd utan att jag vet varför Eller om det skulle flyga men typ. Så jag funderar på det ibland Men jag funderar på att det är paddocken Det känns mer okej, okay, men inte liksom Paddock är då Ursäkta? En, Paddock är då en gusplan Med stängsel Jaha, jag vet vad det är nu i alla fall. Så nej, jag har inte hett Men jag har funderat på det i paddock, alltså på grusplanen. Och bara går runt i cirkart. Har du hoppat någon gång med häst? Ja. Inte så högt, men jag har hoppat. Jag tycker det är en ganska skön känsla. Det är dock lite svårt. Om man har dålig balans. Men det är ändå en härlig Varför det? känsla. Varför det är svårt? Mm. För... Är det inte bara att sitta på hästen? Alltså... Har du suttit på en sån här tjur någon gång i och det och i? Nej. Har du aldrig suttit på en eller alltså ingen levande utan en sån maskin som snurrar runt? Jag, för, jag förstår vad du menar. Nej. Nej men guppan, då har du missat något i ditt liv. Jag har missat många saker i mitt liv. Okej, okay, vi kan, kan hinna göra dem. Ja, vi kan göra en sån list och så kan vi prata om de sakerna. Och så berättar du innan mm. hur det känns. Mm, mm, mm. Okej. Okay. Gött. I alla fall Tänk att du sitter på en gunga. Känns mycket bekvämare att podda nu för tiden. Tack. Tänk att du sitter i en gunga. Och på dagen så fanns det sådana gungor som hade ett mindre däck. Alltså däckgunga. Mindre däck som du kunde ha fötterna på i mitten av däcket längre ner. Ja. ja. Tänk dig att du sitter på en sån gunga. Och så tänker mm. du dig att Nej, det var en dålig förklaring. I alla mm. fall du måste titta på ett speciellt ställe när du ska hoppa med hästen för att hästen känner av vart du tittar. Nej. Jo. Nej. Det, det sägs att hästen känner av var du tittar. Så om du tittar på fel ställen så blir det fel. Så du måste titta rakt fram när du egentligen vill titta på vad du gör, vart du håller händerna, vart du har fötterna och så. Det är samma sak okay. som om du ska försöka hålla balansen när du står på någonting, en lina. Då ska du fästa punkten långt bort och ha den stilla. Vilken punkt? Du ska fästa blicken på en punkt långt bort. För att hålla balansen, då sägs det mm. att du håller den lättare. Eller hur? Mm. Samma mm. sak är när du sitter på hästen. Men det är ju inte svårt att hålla balans när man sitter ner. På en häst. Hästen gör sig. Har du försökt att swifa någon gång? Nej. Har du försökt? Jag har åkt mycket snowboard. Snowboard, ja. Men precis. Men du sitter ju inte ner på en snowboard. Har du... Vad är det du inte förstår? Har du suttit på en skateboard någon gång? Ja. Ja, har du suttit när den går snabbt? Nej, för jag är inte självmordsbenägen. Precis. Just nu. Precis. Alltså är det lite svårt att hålla balansen när du sitter på en skateboard. Nej, det är det inte. Om den går snabbt. Men... Du har ju benen, på var, alltså en på varje sida av hästen. Du nu sitter på någonting och så har du ett ben på varje ellenikal. sida. Så han har... Men hur sitter du med benen då? Sitter du i meditationspose på hästen? För då kan jag tänka mig att det är svårt att hålla balans när du, du sitter. Du har ju väldigt, du, benen, ja du har ju bena i så kallade stigbyglar. Men ja. det är ju inte så att stigbyglarna får hela foten på plats utan det är ju liksom inte typ Tre centimeter av... Men vad spelar det för roll? Du, kan bara ha, du har ju benen på varje sida av hästen. Ja. Det är som att sitta på en stock. Det är jättelätt. Mm. Och så flyttar stocken på sig. Ja, men du sitter ju fortfarande på stocken. Jättestabilt. Och du håller i det med både händer och du har fötterna men, i någonting. tänk om du sitter på en stock och stocken glider. Glider du med stocken för... då så att du glider runt. Vad pratar du om? Tänk att du sitter på en stock. Ja. Så glider stocken. Den stocken ligger Hur då glider? Har du lekt någon gång där stocken ligger i Men fattar du ingenting? Det, så gör ju inte en häst. Den gör ju ingen jävla 360 i luften. <laughs> alltså. Får, vad rider du på för hästar? <laughs> för ditt stall måste vara jäkligt mycket roligare <laughs> än de flesta andra i såna fall. Förstår ni mig? Så skickar jag ett mejl till kaos.org. @gmail.com. Vad det med sätta eller inte? Det <laughs> jag tror <frågade> inte. <laughs> inte jag har. Jag kan men. kolla det lite snabbt. Okej. Okay. I alla Oj, fall om det, angående om det är svårt att hoppa med hästar. Jag menar om det skulle vara lätt. Men jag, lyssna, jag om, säger inte att det är... om det skulle vara lätt att hoppa med hästar. Varför är folk då av? Jag säger ju inte att det är lätt att hoppa med hästar. Jag kan ju uppenbarligen inte. Jag är ju helt med på att jag inte skulle. Vår podd finns inte på iTunes längre. Jo. Jag vill ju spela Nej. upp den för mamma för liksom några timmar sedan. Men den finns ju inte när jag söker på den. Ja, ah, då höjer du uppenbarligen. För helvete, du man inte stava till organiserat kaos. Nej, kanske inte. Ska jag länka den? Men det jag säger, nej men jag säger inte att det är, alltså det är lätt att hoppa med hästar. Men jag säger att det är ju inte svårt att hålla balansen om man sitter ner. Du kan ju inte ramla när du sitter ner. Om du har lågt blodtryck eller feber, då kan det vara svårt att hålla balansen när du sitter Nej ner. men rid inte med lågt blodtryck eller feber då. Men jag har alltid lågt blodtryck. Ja, men ha inte feber då. Men du fattar ju vad jag menar. Ja, det blir sur. Så då är det ju inte svårt Vad är det inte svårt? Att hålla balansen Varför har du inte några rating? Men när du sitter ner allmänt Alltså du sitter ju inte ner utan du sitter ju upp Kaos.org utan z Kaos.org utan z Ja, ja. Nu länkar Så jag Så står jag i alla fall på iTunes Jag vet det är sant men jag behöver kissa. Okej, okay, ska vi runda av? Jag i Facebook-chatten. Jag länkade ja. vår podd på ja, jag nu den. Nu har vi talat i en minut och 41 sekunder. Nej, en minut, mm. två Väldigt minuter. Minut. Och 45 sekunder. Du ska inte säga ordet timme någonstans här nu. Utan du ska fortsätta säga minut, eller? En, sa jag, en minut. En. Så en minut. En timme. Ja. Två minuter och. 58,0 sekunder. Men ja, det är bra. Jag behöver kissa här. Ska vi dra några slutsatser kring folkmord? Um, nej. Det är bra att folkmord är olagligt. Det tycker jag inte. Ursäkta. <laughs> Vänta, vad sa du? Att det är bra att det är olagligt. Mm. Ja. Och mord på folk är en helt annan sak. Glöm inte det barn. Dagens, och det var en bra slutsats Det är skillnad på folkmord och mord på folk Dagens lärdom barn Folkmord är inte samma sak som Mord, mord på folk Och, och genocide är inte 3. samma sak som Sidegeno you know. Du måste skicka Avsnitt tre till mig Åh för kissa först Och avsnitt fyra då För kissa först Du får kissa hur mycket du vill och det sker du klart nu då, Så det kommer upp Detta behöver vi inte ta i podden Ja, oh, jag har ju fortfarande inte gjort musiken Ja, men det ger Det löser du snabbt och lätt mm. Ja, du ser det. Det löser du snabbt och lätt det det. Vi eh, Vi undrar jag, jag behöver kissa Hoppas eh, Maila oss, följ Karamel på Instagram Följ Swish, har vi där? Ja eller? just det, jag har Swish. Har vi gett upp det eller har vi? Nej, säg igen ditt swish uh, 076 165 3743 076 165 3743 Och jag på Snapchat heter Flatebyn f l a -t -e -b -y -n. Flatebin. Snapchat Flat är eh, byn? Är det inte bara flatbyn? Nej, flat är e by. Flat är e byn. Aha. Inte flatbyn. Aha Där ser man. Där kan ni hitta mig. Ja, jag, har, jag har också Snapchat. Karamell.official och... official Men hon är inte så aktiv längre ja, att göra det detta. Jag. <laughs> ni, för... jo, ni kan följa. Alltså, jag lägger upp något någon gång ibland men jag är inte lika aktiv längre. Så så jag går till nu så rätar jag på att du är ett AB avslutfärd. Nej, det vågar jag inte. Ja ah, bror! Okej. Okay. Här finns inga vackra människor. Här finns bara jag. Så sjunger de inte den låten, men så sjunger de annan låt. De sjunger Ni får aldrig in mig Nej, där. inget sånt här, jäkla. Oh. Ja, men gör ett bättre avslut själv då. Ja, Det finns en mål En liten grupp till där här Det finns en mall Men ni